Ніхто не мав ані найменшого сумніву, що розлючені татари ось-ось наваляться на Козацький острів всією силою. Тож Остап Коцюба разом з дідом Кіпчиком їздили по довколишніх місцинах, вирішуючи, де б краще влаштувати засідки. Остап трюхикав слідом за дідом і зітхав. «Ну, звісно, тут непогано. Але за порогами куди краще?» Є там діду такі місця, що нас звідтіляй сам чорт не виколупає. Можна з сотнею вистояти проти всієї орди. Про острів Хортицю чули? Та чув, відказав дід. Навіть бував там не раз. Але ж ми зараз не на Хортиці. От вистоїмо тут, як Бог дасть. Тоді про Хортицю подумаємо. Швайки на острові не було. Одразу після розгрому артинців він нишком подався у степ. З собою не взяв нікого. Навіть вітрика залишив. Надав перевагу звичайному татарському коневі. Тож Грицик тепер складав компанію Остапові та дідові Кіпчику Власне, ті самі брали його з собою. Бо кмітливий і моторний грицик виявився неабияким генцем. Далося в знаки швайчине виховання. Час від часу до них приєднувався і Санько. Проте здебільшого він сидів біля матері. «Синку, любий!» – жалібно стогнала вона. «Ну де ж тепер ми прихилимо наші голівоньки? Спалив поганий майже всю воронівку». Ото тільки й лишилося хат, що за валами на старому городищі. Так там же не наша хата. Сенькову матір схопили, коли вона тягла з лісу лати для погрібника. Тому й не встигла, як інші воронівці, сховатися за валами городища. Тільки й того, що перших чотирьох нападників розмитала так, що підолахи ногами вкрилися». І, мабуть, розлютовані невдахи зарубали б матір, якби не їхній десятник, який справедливо розсудив, що така дуже рабиня вартує доброго бранця чоловічої статі. «А я волів би залишитися тут», – ухильно відказував Сенько. Дуже вже йому подобалося на Бобровому острові. Навіть більше, ніж у діда Кудьми. – Тоді і я тут залишуся, – рішуче казала мати. – Де ти? – Там і я маю бути. – Ой, не для жіноцтва це місце небого, – хитав головою діткіпчик, коли повертався з плавнів. – Не можна тебе залишати. – Нічого жінкам тут робити. – Ну, а куди ж мені подітися? – у розпачі заламувала руки мати. «Нічого, тітко, мокрино, ну, якось перебудемося», – розважливо заспокоював її Димко Манюня. «Ось я у татарина відібрав, як його, ага, ясир», – і Димко витяг з кишені кілька золотих монет. «З цими грішми ви швидко дасте собі раду, а я, коли хочете знати, теж не збираюся все життя сидіти на цьому острові». «Он серед плавнів знайшов гарну галявину. І дерева там є, і джерело. Скородитиму там землю, курінь збудую, і житимемо там з дідом. І вас із Сеньком візьмемо до себе, коли хочете. Ну тільки ж це не зараз буде, а на той рік». «А якщо татари нападуть?» засумнівалася тітка Мокрина. «Ну то й що? Я візьмуся за довгню». А ви заховаєтеся? Там же ж плавні поряд. Еге ж, заховаємося, ще більше вагалася тітка Мокрина. Он, татари, як далеко від Воронівки, та й то не щулися, коли вони налетіли. А тут під боком крутяться. Нічого, тепер наші стежитимуть за кожним їхнім кроком. Я правду кажу, діду? Еге ж згодився дід Кіпчик. По одинці чи в десятьох ординці відтепер навіть близько не підійдуть. А велику силу можна помітити за день, коли не більше. Піші козаки тим часом розкошували. Вони перебирали татарських коней, як поросят на ярмарку. Вистачило на всіх, навіть зайві були. «Та тепер нам жоден біс не страшний», – казав Володко Кривопичко, хизуючись на коневі перед дівчатами колишніми бранками. «На такому коні тепер від мене жоден ординець не втече». «Втікти, звісно, не втече?» – перхнув дід Кіпчик, коли почув те Володкове похваляння. «Ти іншого бійся». «А чо саме?» – повернувся в його бік Володко щоб він тебе не наздогнав. Ой, таке скажете. А це навіщо? Відказав Володко і змахнув у повітрі шаблею. І чого ви діду присікалися до хлопця? Озвалася з гурту якась чорнявка, що закоханими очима дивилася на Володки. Йому ж козакувати, а не вам. Сиділи б уже на печі. Дід Кіпчик скинувся, наче йому, подих забило. Це ти мені? люто зашепив він. Та я ж тобі. Я ж тут першим був. А ну, то й що? взялася руками в боки чорнявка. Були першими, а тепер інші будуть ними. Правда ж, володку? Дід Кіпчик глипнув на зніченого володка на розпашилу чорнявку. Хотів було ще щось мовити, проте лише махнув рукою і подався подалі від дівочого гурту. Не козацьке то діло – вступати в суперечку з жінками. Лише сказав, та й то так, щоб дівчата не почули. Ти взялася ж ця трясця на нашу голову. І ніхто з рядових козаків не помічав, як з кожним днем – Усе заклопотанішими ставали обличчя козацької старшини. Чекання майбутньої битви виявилося чи не страшнішим від самого бою. В голову лізло всяке. А що, коли Швайка вчасно не подасть вістки зі степу? А що, коли татари наваляться не найближчими улусами, а покличуть допомогу з самого Криму? Тож не дивно, що дехто з старшини був за те, аби нишком розійтися по довколишніх плавнях. Поткнеться, мовляв, татарин сюди, і нікого не застане. Покрутиться і піде собі, не вігже йому комарів годувати».